Нічого, сер. Я не знайшов у всьому Лондоні жодної статуї, спорудженої боксеру Бенджаміну Каунту. Жодного його портрета. Звісно, десь високо, п'яка заявіших. Їх теж немає. Тоді що ж мені робити? Уся ця справа виглядає дуже дивною. Ви привезли шантажисту гроші. Чому цей жебрак не взяв їх? а замість цього вручив вам повідомлення. «Це мета Моріарті», – наполягав Дочсон. «Він хоче принизити мене». Виходячи з мого вельми обмеженого знання нашого професора, він куди більше цікавиться фінансовою вигодою, ніж приниженням. Он спотягнувся до ще одного путівника по місту і почав гортати його. «Ви коли-небудь зустрічали Моріарті?» – запитав наш гість. «Поки ні», – відповів Холс. «Але одного разу... А це що?» Його погляд упав на щось у книзі, яку він роздивлявся. «Портрет Каунта? Ще краще!» «Цей путівник стверджує, що наша найвідоміша годинникова вежа Бігбен» Могла бути названа на честь Бенджаміна Каунта, боксера, дуже відомого в 1858 році, коли дзвін відливали на Уайтчепільському заводі. ще книги приписують прізвисько Бігбен, серу Бенджаміну Холлу, головному розпоряднику будівельних робіт. Істина не має значення. Важливо, що годинника Бігбена. Звісно, є циферблат, високо розташоване обличчя, що дивиться на будівлю парламенту і темзу. Тоді він повинен зустрітися з Моріарті сьогодні, у день подарунків, у першій годині дня у Бігбена, сказав я, нарешті зрозумівши, в чому справа. Але Чарльз Доджсон не був у цьому впевнений. Годинник капелюшника – якщо мати на увазі той, який він носив у кишені, показував число, а не годину. Шерлок Холс усміхнувся. «Преклоняюся перед вашим блискучим знанням Галіси в країні чудес». «Але до чого ми прийшли?» – запитав я, наливаючи собі ще одну чашку чаю. «Щоб не показував години капелюшника». Згадка години, тобто поділки з цифрою 1 на циферблаті, повинна стосуватися швидше часу, ніж дати. Звісно, вам не слід чекати для сплати шантажисту Нового року. Раз перший рядок говорить про день Бенджаміна Каунта, значить про день подарунків. Згоден, заважив Холмс, пропонує нам усім втрьох поїхати до Бігпена і почекати, що чекає нас у першій годині дня. День видався досить приємний. Крізь звичній зимові хмари навіть пробивалося кілька променів сонця. Легкий сніжок, що випав тижнем раніше, вже розтанув, і температура в день коливалася близько нуля. Ми взяли кеп до вісмінстерського абаства, що знаходилося через дорогу від нашої цілі і приєдналися до інших проїжджаючих, що насолоджувалися з екіпажів гарною погодою. «Немає жодних ознак, що хто-небудь чекає», – заважив я, коли ми проїжджали повз Весмінстерський міст. Холмс яструбинним поглядом окидав перехожих. «Поки ще за п'ять хвилин перша, Ватсоне, але припускаю». Містере Джонсоне, вам варто трохи випередити нас. Якщо ніхто не спробує перехопити вас до того моменту, коли ви досягнете мосту, трохи почекайте і повертайтеся назад тим самим маршрутом. У вас є опис моріарті? запитав я, коли Доджсон, виконуючи інструкції, відійшов від нас. Сам він не прийде. З'явиться один із його підручних. І це куди небезпечніше. А кого ми повинні шукати? Мій друг, мабуть, згадав вірш Стареньку, Ватсине. Але навколо не було жодних стареньких, ніхто не зупинявся, немов когось чекаючи, ніхто не намагався підійти до Чарльза Дошсона. Тоді стався до мосту і рушив по тротуару назад, пройшовши повз маленького хлопчика що щось малював на бруківці. Холмс був заінтригований. Коли хлопчик закінчив і втік, мій друг зупинився і вивчив малюнок. Що скажете, Ватсоне? Я побачив лише грубо начерканий крейдуть циферблат, по внутрішньому краю якого бігли цифри від 1 до 31. Стрілка вказувала на число 26, сьогоднішню дату. Звісно, просто дитячий малюнок, сказав я. Дорсон, повернувшись, приєднався до нас і, побачивши малюнок крейдою, здивувався: "Це ж годинник капелюшника. Дата замість часу. Хто це намалював?" "Якийсь хлопець", сказав Холмс. "Звісно, за гроші від Моріарті. Той десь неподалік. Але що це означає?" запитав Доджсон. «Час покаже циферблат капелюшника годинник», процитував Холмс з пам'яті. «На цьому годиннику немає часу, тільки число. Фразу «встань там», слід розуміти буквально. Ви повинні стати на кредяному кресленні годинника». Доджсон виконав наказ, привертаючи спантеличені погляди перехожих. «А тепер...» І тут я помітив коробку розміром з мій медичний саквояж, акуратно загорнуту і приставлену до східної стіни вежі. «Що це?» – запитав я, нахиляючись, щоб підняти її. «Напевно, там ваші знімки». «Вгад, закричав Хомс, коли я став розпаковувати коробку. Він одразу ж підскочив до мене і висмикнув мене її з рук. Якраз, коли я збирався відкрити її. Але холмсе. Рівно перша година, вигукнув він, коли великий дзвін над нами пробив один раз. Мій друг трохи відступив і з усієї сили жбурнув коробку в річку. Кидок був гарний, але коробка далеко не встигла долетіти до води, вибухнувши з осліпливим спалахом і громом гарматного пострілу. В результаті вибуху два проїжджаючи повз весь міст екіпажі отримали легкі пошкодження і всі ми були ошелешені. Через хвилину всюди була поліція і я навіть не здивувався, що всього через чверть години на сцені з'явився наш старий друг, інспектор Скотленярду Ярду Лестрейт. «А, містера Холмсе, мені сказали, ви тут причетні». Я сподівався мирно провести свята. Горізвянному подарунку ховалася пекельна машина, сказав йому Холмс, прийшовши до тями. Я помітив годинник і кілька динамітних шашок і успів відштовхнути коробку. Вона повинна була вибухнути рівного першій, коли містер Доджсон прибуде до біг Бена. лестрейд, худий, як завдись схожий на хора, підійшов, і стряхнув бруд із мого пальта. «А ви, докторе Ватсоне, сподіваюся, не постраждали?» «Зі мною все гаразд», – відрізав я. «Метою атаки був містер Доджсон, принаймні так ми вважаємо». Навколо вже збирався НАТО, і Лестрид безсумнівно жадав скоріше увести нас. «Ходімо, ходімо. Ось поліцейський екіпаж». Відправимося до мого кабінету в Скотлен-Ярді і розберемося з цією справою. Я боявся за чальця Доджсона, очевидно, глибоко приголомшеного вибухом. Чому він хоче вбити мене? – повторював він. Я готовий був заплатити йому його сотню фунтів. Професор Моріарті веде більш велику гру, ніж сотня фунтів, – запевнив його Холмс. Але яку? Лестрейт проінструктував візника і поліцейський екіпаж рушив. Хобс розглядав безліч констеблів і кінних поліцейських, що прибули до місця вибуху. У вас тут багато народу для свят. Це ж біг Бен, містер Холмсе, сакральне для Лондона місце. Ми це так просто не забудемо. За цим стоїть якась група революціонерів. Сумніваюся, скептично відповів Холмс. До самого прибуття в брудні приміщення скотланд ярду більше він не промовив ні слова. Скоро буде готова наша нова будівля, наче вибачаючись, повідомив Лестрит. А тепер до справи. Чарльз Доджсон нерішуче повідав свою історію, пояснивши, як на Різдво з'явився до Холмса після нападу на Падінгтонському вокзалі. Він намагався викласти епізоди з маленькою дівчинкою якомога делікатніше, але Лестрид буквально вгризався в його розповідь, доки не з'ясував увесь хід подій. «Вас шантажували з самого початку», – заявив він. «Про це слід було – повідомити Оксфордській поліції. Це легше сказати, ніж зробити». Відповів сивочолий співрозмовник Сотня фунтів Непогана ціна За порятунок моїх репутації і честі І тут втрутився Шерлок Холмс Та помилуйте, Лестріде Невже ви не бачите Що змова проти містера Дорстсона Лише димова завіса Відволікаючий маневр А якщо так То чому б і Бомбі У біг Бена не бути таким самим блефом. Що? Давайте повернемося до шифрованого повідомлення Моріарті. Пояснено все, крім останніх двох рядків. Стареньку навідають і під домом свій шлях повідають. Звичайний вішні сенітниця, наполягав Дочсон, І більше нічого. Але ж ваші вішні сенітниці зазвичай мають сенс Заважив Холмс, визнаю, що мало розбираюся в вашій роботі, але багато знаю про лондонський злочинний світ. Скажіть, Лестриде, яку стареньку могли мати на увазі у вірші? Гадки не маю, Холсе. Пограбування старенької це все одно, що шантаж оксфордського викладача на спочинку. Хіба що ця старенька якась особлива? Обличчя Лестрида налилося кров'ю. «Ви ж не маєте на увазі?» Його голос упав до шепоту королеву Вікторію. «Ні, я маю на увазі старовину фразу драматурга Шерідана «Старенька Стред Нідл Стріт». «Банк Англії!» Одночасно видихнули ми з Лестрейдом. «Саме він!» – продовжив Холмс. «Вибух біля Бігбена». Зібрав майже всіх чергових поліцейських. Фінансовий квартал і так безлюдний у святкові дні, а зараз залишився майже без нагляду. Перепускаю, що саме ці імиті люди-моріарті грабують Банк Англії і втікають через тунель внизу домівок. «Боже, всемогутній!» – вигукнув Дочсон. «Таке можливо!» «У випадку професора Моріарті не тільки можливо, але навіть ймовірно. Лестриде, якщо ви забезпечите мене великомасштабною картою цього району, я в точності вкажу вам, де шукати тунель». «Якщо ви це зможете», – вимовив Дочсон, – «ви справжній чарівник». «Наврячі», – усміхнувся Хомс. Якщо ви риєте тунель під вулицею між двома будівлями, то природно оберете найкоротший маршрут. Менш ніж за годину ми з Холмсом і Дочсоном спостерігали з безпечної відстані, як люди Лестрида без боротьби взяли грабіжників прямо в тунелі. Моріарті, на жаль, серед них не було. Цей день настане Ватсоне. – впевнено сказав Холмс. – Одного разу ми зустрінемося, у будь-якому випадку, містере Дочсоне, Думаю, що ваші проблеми позаду. Весь цей шантаж був просто маскуванням. А тепер, коли ви все прояснили владі, новий шантаж і зовсім не досягне мети. Не можу і висловити, наскільки я вам вдячний, сер мовив сивочолий письменник. «Що я вам винен за вашу допомогу?» «Бажайте це рідзвяним подарунком», проголосив Холмс, змахнувши рукою. «А тепер, якщо не помиляюся, у вас якраз вистачить часу, щоб встигнути на найближчий Оксфордський потяг. Дозвольте провести вас до Падінгтонського вокзалу і побажати вам щасливої дороги додому». Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.